Гроші за татову машину. Вже понад 10 років чекали вони своєї години, накопичуючи відсотки. І от настав час карбованцям перетворитися на засіб пересування Софіїчиної чи маленької вже сім'ї. Максим не знав, як дякувати тещі за підтримку, Адже придбав ладу за позичені гроші, А чим віддавати буде, не уявляв. «Зате тепер возитимемо синочка на машині», Погайдав за пелюшка на дитя щасливий тато. Павлик, не розібравши до пуття, чия це іграшка, Голосно заплакав. «Ті чоловіки геть однакові», Засміялася мати і в десяте заходилася розповідати історію, яку Софія знала на пам'ять, але не могла не визначити її доречність у цій ситуації. Ішлося про історію її народження. Софія народилася на півночі, заледве не під полярним колом, у маленькому селі. Ні, посьолку обіч Колимського тракту. Ці місцинки, де оселялися вчорашні в'язні таборів, називалися саме так – посьолки. Тут звільнені зони жили на спецпоселенні, хто п'ять, хто десять років, і як кому за вироком належало. Без права повернення – на рідну землю. Зустрічалися, кохалися, одружувалися, надолужуючи змарновану молодість, народжували дітей. Батьки неохоче розповідали про те, що коїлося там за колючим дротом. Але Софія добре собі уявляла це життя – якщо його можна було життям назвати. З розмов тата, мами та їхніх друзів при столі та при чарці. Батька Андрія Івановича заарештували 17-літнім. У 39-му, коли визволителі перейшли з Бруч, його учна гімназії – Узяли зі зброєю в руках, тому не зважили на вік і припаяли на повну катушку. Десять років ув'язнення і п'ять поселення. Тоді перед війною ще давали такі піонерські терміни. По війні в дитячі забавки судові трійки гратися перестали. Бандерівці отримували по 25, не менше. Мама, зв'язкова УПА, отримала теж 10 плюс 5, дитячий термін, з огляду на недоведеність злочину. Та вибухнув 53-й. Амністії, перегляди справ, коли їх випустили, хлопець Андрій та дівчина Люба ще не знали, що вони Софійчині тато й мама. А коли дізналися, дівчини сягнуло під тридцять, а хлопцеві добряче за... Софія народилася з пекотного липневого дня. Навіть там, і вже не Тайзі, та ще не в тундрі, Бувають влітку спекотні дні. Стомлена після важких пологів, мама показала донечку батькові крізь вікно. Він помилувався і зник. День-два. До всіх жінок чоловіки приходять, а до мене тільки друзі. «Лежу, плачу, шкода себе», – розповідала мама. «Думаю, все, покинув». Напевно, сина хотів, як усі чоловіки. «Прикидався, що хоче донечку».